mai faină fată din lume, Mona. Ridic de pe șare Mona, e cea mai faină fată. You're the best babe, you're the best. Mușbeți ar vrea o fată ca și Mona, atâta vă spun, rugați vă, rugați vă că și nu, nu, nu, nu repede uh, săriți așa și rugați vă și așteptați ca Dumnezeu să o ducă. Vă, vă citesc ceva interesant. Adică vă zic ceva interesant, Zice, mi o -am să aminte de doi, uh, avea o, era o familie care avea doi gemeni și cu toate că arătau la fel de era foarte diferiți. Avem câțiva gemeni aici în sală, câți gemeni avem în sală? O pereche, două, nu-i geamă, am înțeles, nici ni ăștia mă, ce că sunt gemeni. Ăștia ca și filmul ăla cu Arnold Schwarzenegger și cu uh, Danny DeVito, știi? Ce gemeni să ăștia? În orice caz ăștia erau doi frați, uh, unul era pesimist, celălalt optimist și uh, dacă la unul îi se părea că e prea cald, unul tot timpul îi, ăla zicea că e prea fric. Dacă unul credea că televizorul e prea tare, celălalt credea că televizorul e prea încet. Astfel de gemeni. Vi s-a întâmplat? Vă? Nu, vi s-au văzut pe aceeași undă. Uh, ăștia nu erau. Și atunci, la un moment dat, tatăl lor să facă un test și zis, o să le cumpere ceva diferit amândoi de obicei. Azi, voi când primeați cadouri de Crăciun, primeați același cadouri asemănătoare, diferite. Așa au făcut și părintele astea, zic că le dă cadouri diferite la cei doi gemeni. Și la unul i-a dat o cameră plină, dar plină cu tot felul de jucării de ultima generație. De-aia cum vedeți acum la real, că zboară elicopterul pe acolo, ați văzut. Genul ăla. După aia, tot felul de mașinuțe teleghidate, plinera era camera lui de jucării. La celălalt nu i-a dat jucării, la optimist. Optimist, i-a eu eu dus multă balegă de cal în cameră. I-a umplut camera cu balegă de cal. Or venit zi, zi, zi, zi, zi, seara de Crăciun, fiecare se meargă să-și deschide cadourile. Și fiecare în camera lui și zic că merge el după jumătate de oră să vadă ce se întâmplă. Și după jumătate de oră intră în camera pesimistului, tânărul ăsta care tot timpul nu era bine. Și îl vede plângând. Toate jucăriile astea în cameră îl vede plângând de ce plângi? O, oh, tati, toți copiii din casa mea o să fie geloși pe mine. O să vădă când de, de jucării am. Și tati, fii toate operează cu baterii. Trebuie să schimb bateriile, tati, la toate. Și tati, dacă se strică, trebuie să mă duc la garanție și până aștept să vină înapoi, plângea în continuu. credibil mă. Și mai arăta că să uimit, merge la camera celul alt, băiat, optimist, merge, deschide camera, vede că sare, fuge, caută, aruncă în toată balega de cal. T peste tot îi vedea balegă de cal pe toți pereții. Și îl întreabă la fiul, da, ce faci? Era fericit asta. Uai, tati, ce mă? Trebuie să fie pe aici un mânz, pe undeva. Cum a putut face atâta balegă ceva? Căuta mânsul, vezi? Asta e să ai o opinie bună. Să fie un optimist. Bun, haideți să deschidem astăzi cuvântul lui Dumnezeu la... 1 Samuel, capitolul 16. 1 Samuel, capitolul 16. Avem un mesaj fain, pregătit. Cei care sunt pentru prima dată, trebuie să vă spunem un lucru. În seara, la seara de tineret, întotdeauna ne îndreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Și această carte nu e ca oricare altă carte, care o poți cumpăra. E o carte specială, pentru că e Cuvântul lui Dumnezeu. A fost inspirată de Duhul Sfânt în timp de 1600 de ani. La 40 de generații și 4, cam 44 de autori au scris această carte uh, Insuflație Duhului Dumnezeu. Așa că e onoare să o avem astăzi aici, tradus în limba română de Dumitru Corninescu. Așa că e extraordinar să putem citi din ea. Amin? 1 Samuel, capitolul 16, începând cu versetul 14, spune așa. Ați găsit la mine în Biblie pagina 308. Nu știu, la voi, la călini siguri diferit. Cât? La cine... 472. Călina are cea mare biblie, cred că, din sală. O duce cu el. Poate să este mai mare, dar a ta, el face mulți cu Biblia lui. 1 Samuel capitolul 16, versetul 14. Câți vă bucurați să fiți la seara de tinret? să nu știți ce să credeți? A, ok. 1, 2. Ne rugăm pentru ei, da. 1 Samuel capitolul 16, versetul 14. Spune așa, Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-au zis, iată că un duh rău de la Domnul te muncește. Poruncească numai Domnul nostru, robii ei sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu arfa. Și când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betlemitul, care știe să cânte. Este un om tare și voinic, un războinic, până acum băieții, yeah. uh, vorbește bine, orator bun, uh, este frumos la chip, fetele spun, amin, amin. Și Domnul este cu el, oamenii spirituali spun, amin, asta e important.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 Căci a căpătat trecere înaintea mea. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, Duhul rău, David lua arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsofla atunci mai ușor. Se simțea ușurat. Și Duhul cel rău pleca de la el. Și deschideți la Efeseni, în Noul Testament, de data aceasta, în Efeseni, la mine, în Biblie, pagina 1150, Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Efeseni, capitolul 6. Versetul 12. Fesen 6 cu 12. Spune așa, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Seara asta vreau să vorbesc despre un subiect interesant. Și anume, unde lemnul de pe părul bălai. Unde lemnul de pe părul bălai. Unii dintre voi deja vă faceți preza. Nu-i gelul de pe părul bălai, e unde lemnul de pe părul bălai. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru seara asta. Îți mulțumim, Doamne, că am simțit prezența ta în timpul închinării. Îți mulțumim că îți manifeste prezența printre noi. Să mulțumesc, Doamne, că există un loc aici în Oradea, unde tinerii să te poată întâlni în toată libertatea, să poată să aibă o întâlnire cu Tine. Un loc, Doamne, în care viața lor se poate schimba în mod radical. Să mulțumesc pentru această biserică. Să mulțumesc pentru această seară care pusă pus-o deoparte aici în Oradea, seara de tineret de la Salem. Mă rog ca în seara asta Tu să ne vorbești fiecare. Mă rog, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să fie cu mine. Doamne, să... Limba mea să fie ca pana unui scris tot în mâna ta. Și mă rog ca fiecare inimă de aici să fie deschisă. Orice persoană care a venit în această seară cu o inimă împietrită, mă rog, Doamne, că tu să tu și să ne ajut pe fiecare să avem o inimă de carne, o inimă sensibilă la ceea ce tu vrei să ne spui și să aplicăm cuvântul tău, nu doar să-l auzim în seara asta, ci să-l punem în aplicare în viața noastră. Și am ne mulțumesc că vei fi la lucru în seara asta și toți ne răspund. Amin, amin în decursul uh, timpului, prin Oradea s-au rindat mai multe formații. Mult din, multe dintre ele au fost invitate de Consiliul Local. La zilele Oradei, unde ți se le ați, i le-ați văzut. Și, fiind și eu cu tinerii, vreau tinerii să merge să vedem uh, sărbătoarea și mi duc aminte când uh, la... Uh, Sala sporturilor, arena Tony, Alex acum au venit pasări colibri. Cât s a auzit de ea? Mi-aduc aminte de melodia lor. E, yeah, duc și e vestit, Andrii Popa cel vestit. Cred că așa e, sau voinic, în orice caz, voinic. Nu știu așa de bine melodia. După aia mi-a fost la o dată, o altă sărbătoare a Oradei, unde, unde am avut ocazie să-i văd pe voltaj. Ca la douăzeci de ani, fără griji și fără bani. Mi-aduc aminte de voltaj la această sărbătoare. Mi-aduc aminte de... Ți-am dat un inel. Mă gândeam când o să dau și eu un inel. Și-am dat un inel anul trecut, am dat și eu un inel. Holograme. mi-aduc aminte și de pentru cei care nu știți, Holograph a venit să cânte pentru Oradea de, de nuta mea. Deci a dat un concert în cinstea mea în Oradea, 7 noiembrie. Asta e adevărul. A văzut-o pe Mona în mireasă și a fost, a fost destul de fain. Eu duc aminte când, cred că era, și eram în facultate, când era, era la modă melodia asta. Ia cu tine și inima, inima mea și ascunde acolo pe undeva. V-a adus aminte? Vlad și-a adus aminte, ieri cântam pe Asia. Sau pe Africa, de Da Dar mi-aduc aminte, fiind acolo, acele concerte, fiind în față acolo, la primărie, mi-aduc aminte de de atmosfera care era acolo și în, în tot acest timp, mergând pe la aceste, uh, auzind aceste concerte, aia seama că e, e ceva diferit decât atunci când uh, e trupa noastră care cântă și. Uh, nu e același sentiment pe care îl aveam când mergeam la aceste, când participam la aceste concerte. Era era ceva diferit. Și nu era numai că ei cântă pentru spectatori. Și noi la biserică venim și nu cântă formația pentru voi, ci noi toți cântăm lui Dumnezeu. Într-adevăr, asta e o mare diferență. Dar era altceva acolo, era un sentiment pe care îl aveam, un sentiment care îl simțeam aici, la biserică, dar nu-l simțeam când veneau cei mai mari artiști de pe vremea respectivă la sărbătoarea orașului sau oriunde era acel concert. Era un sentiment, după ce mergeam la acele concerte și uh, eram în preașmă, era un sentiment de atâta tot. Aveam acele sentimente care ați fost și ați fost și ați fost la o seară de tinere și nu-i vorba că formația noastră e mai bună, nici pe departe. Nu-i vorba că suntem mai frumoși ca ei, nici asta nu Cu toate că s-ar putea, s-ar putea. E, e, e ceva ce am reușit să pun punctul pe ei și să spun, asta e diferența. În seara asta venit la o seară de tinere și a început cam pe la și 20 au început să cânte trupa noastră și poate a mai fost la alte corcete și te ai? Hm. cred că holograf ar fi făcut o treabă mai bună în seara asta aici ar fi cântat și dragostea mea era mai fain, era mai că era aici holograf și vă pot spune următorul lucru Putea, poate să vină aici formația ta preferată dar va fi tot timpul o diferență dintre trupa Salem și acea formație pentru că le lipsește acelei formații ceva ce tu simți când formația noastră cântă. Unde de lemnul de pe părul balai. Asta e. Un de lemnul de pe părul balai. Și trebuie să vă explic de ce zic asta. Și asta ne duce în pasajul nostru din seara asta. Asta ne duce la, la istoria, la. Relatarea pe care o avem în Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune versetul 1 și ur ur urmăriți-mă în 1 Samuel, capitolul, 1 Samuel, capitolul uh, 16. Biblia spune, în primul verset, Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul și a fost muncit de un Duh rău care venea de la Domnul. Saul a fost primul împărat al poporului Israel. Și Saul a fost împărat pentru că oamenii au spus. Domne un împărat. Vrem un împărat. Înima noi nu avem împărat. Tot, toate neamurile, te la Siria, Siria are împărat. Te la celelalte neamuri, au împărat. Noi nu avem împărat. Doamne, vrem și noi un împărat. Dumnezeu a condus poporul Israel într-un fel de... Uh, era dependent de Dumnezeu. Și Dumnezeu era liderul lor și avea un judecător care auzea cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinea. Dar n-avea un împărat. Saul a fost primul împărat. Și Biblia spune că atunci când Samuel a uns ca împărat, Duhul Domnului a venit peste el. Și în pasajul în care noi citim, Duhul Domnului pleacă de la el, se îndepărtează de la el. Unii credem că putem să... uite pe meu, servus. Prima la seara de tine, mă bucur. Fii atent. Duhul Domnului, mulți credem că Duhul Domnului vine... Și rămâne peste noi Cât vrem noi Nu e adevărat Duhul Domnului Dacă vede că tu te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu Nu mai asculți de cuvântul lui Dumnezeu Duhul Domnului se îndepărtează Vă duc aminte de Samson Samson este Rambo din Biblie Superman din Biblie Asta e Samson, Supermanul nostru Supermanul spiritual din Biblie și după ce și-a zis secretul lui Dalila, Dalila a chemat pe asta filisten, eu filisteni, i-a făcut hercat, i-a tuns părul lor ras. nu au fost stiliști, arăta așa, ca și făcut de armată, știți cum arată cum e de la armată, tot cu dungi. Și în momentul acela el s-a ridicat, Duhul Domnului l-a părăsit în momentul când el a făcut asta. El s-a ridicat și a zis, o să fac cum am făcut înainte. Și nu s a dat seama. Și acolo în Biblie foarte, scrie foarte clar că Duhul Domnului l-a părăsit. părăsit. Așa că atunci când tu vii la Hristos, Duhul lui Dumnezeu vine și locuiește în tine, dar tu trebuie să menții relația cu El, să nu te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, că altfel Duhul lui Dumnezeu pleacă. Pe mine nu mă deloc faptul că vine Adi Hepe și spunea, auzi, acum acu un an a fost botezat cu Duhul Sfânt, l-a chemat pe nimă pe Isus, am primit botez cu Duhul Sfânt, a, pe Duhul Sfânt. Pe nu mă încălzește. pe mine nu dacă astăzi îl ai pe Duhul Sfânt. De l avut ieri? Eu știu un lucru, Duhul Sfânt, dacă tu nu menții relația cu El, pleacă. Eu am văzut oameni care au fost botezați și vin la mine și îmi spune am fost botezat cu două sfânt. Tata, o botez cu două sfânt. Și ce? unde e două sfânt astăzi? E peste viața lui? Pentru că să vedeți că două sfânt face diferența. Se să vedea imediat. Așa că Saul, mi a spus că au plecat două sfânt de la el. Și-o permis să nu continue, să nu asculte de Dumnezeu. Și-o permis să nu asculte Asta mă place cu Biblia asta. Eu fac ce vreau eu, că oricum două sfânt mă iubește. Vă o să pleacă de la tine, că tu nu-i dai importanță și nu asculti de el. Și a plecat de la Saul. A plecat de la Samson. A plecat. Și în locul lui, fiți atenți ce, -i, ce, -i, ce se întâmplă. În locul lui, vi-l-a spune că vine un duh rău. Un duh rău. Vine în locul duhului sfânt. Și Biblia spune, trimis de Domnul, dacă vedeți. Adică Domnul îi dă permisiune să vină. Voi știți că duhurile rele sunt la porunca, ei, rele sunt la porunca lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune unui Duhul du-te acolo, el merge. El să asculte Voi știți asta? Când, când Iisus s-a întâlnit cu ăsta, cu ăsta plin de du demoni, duhurile au spus, auzi, lasă-ne să intrăm în porcii ăștia. Vă doresc aminte întâmplarea? Deci, ori ceru misiune, duhurile rele de la Dumnezeu, de la Isus, unde să meargă. Și Isus, intrați în porce și porcii, pentru că ei, duhurile astea vor să, să te necăjească, vor să distrugă. Și au intrat duhurile rele, care era în ăla, care a dezbrăcat acolo. Au intrat duhurile în porci și porcii, ori sărități în mare, pentru că duhurile vor să te chinească să te distrugă. Asta, asta e planul lor, duhurile. Planul oricărui duh rău care vine peste tine să te distrugă. Și vă dați seama, în locul lui Duhului Sfânt, în viața lui Saul, vine un duh rău. Care Biblia spune că îl necăjea. Când ne a în mobile și vedem că sunt ăștia îndrăciți, care fac spume la gură, ne gândim, mă, probabil că atunci erau duhurele când era Iisus. Era mai real lumea atunci. Dar acum nu mai vezi pe nimeni așa. Că face spume la gură. mai vezi pe nimeni îndrăcit. Dar vreau să zic un lucru. Voi credeți că nu sunt duhurele. Unul care poate este aici pentru primată. Voi credeți că nu există duhurele. Hai vă spun un lucru. Ce exorcizează Biserica Ortodoxă? Ce scoate afară din oameni preoții de la Biserica Ortodoxă? Și ce scoate afară? Duhurele. Poate văzut la televizor o exorcizare la Biserica Ortodoxă. Îs, îs, reale. Hai să vă spun o lucru. Și Iosif știe și cei care ați fost la o tabără cu noi. Mergem, intrăm în închinare și dintr-o dată în prezența lui Dumnezeu, nu mă văd cum tânăr scade pe jos. Începe și urlă. Păi da, nu numai la conferință la noi, când prezența lui Dumnezeu se manifestă, am avut manifestări demonice. Și oamenii pe, aceste, pe această temă încep să facă horror movie și să ne spere, dar există. Duhurile rele sunt reale. De aia există în lume astăzi duh de minciună, care îl face pe om să mintă și îi devine cel mai mare mincinos. Duh de curvie și îl vezi, îl vezi în clase astăzi, cum acționează duhul ăsta. Nu pot și se dau mare că au acest duh de curvie în continuu curvesc. Și duh de mânie și vezi cât de mânioșă și pe fața. pe da, am mers la apartament, era Robi acolo, nu știu dacă tu... Era un tip acolo care au mers, e roșu. Bineam, incredibil, ce așa nervos tipul ăsta? Să se relaxeze un pic, mă gândeam mi n vreau să mă leg de el, dar... Nu știu dacă știi despre ce vorbesc, Robi, dar eram acolo, știi? E cam intens, băiatul ăsta. Astăzi, duhurile, rele sunt atât de reale cât au fost și în vremea lui Isus Hristos. Păi am o tânără care a venit la noi într-o tabără și nu mai vine cu noi la biserică, nu mai vine cu noi în tabără că îi a fost frică de un duh rău. Că a văzut. A văzut că se manifestă duhurile, că sunt reale. Nu vorbim prostii. În prezența lui Dumnezeu să vezi, să vezi cum o trebuie să ducem un om care aici era plin de duhurele, a trebuit să ducem acolo, să scoatem dracii din el. Dar când vedeai persoana asta în lotul, nu crede că are ni... Ce are, mă, asta, mă? plăpândă și subțin. Ce poți să aibă ea? Duhurele. Știți ce? Pentru că atunci când nu lași pe Duhul Sfânt să aibă conducere în viața ta când nu există lipsa aia, vine, vin Duhurele și ele domină viața ta. Și nu-ți dai seama. Nu-ți De ce fac ceea ce fac? Nu mă pot opri. Ai un Duh rău. Care trebuie eliminat. Pentru că nu, Duhul Sfânt nu acolo. Și știi și e fain? Când Duhul Sfânt vine viața ta Când Duhul să vine viața ta Alungă toate duhurile astea care zrele. Le alungă afară Și la început vă spun sincer La început când am început să fiu așa creștin Păi să intru în natura asta cu duhurile Hai bă că cântăm Vorbim despre Isus, Dar mă, da, cu duhurile astea, nu știu cum facem Știi știți care e problema? Că problema e când se confruntă oamenii cu duhurile astea rele și oamenii de multe ori stăpâniți de ele. Și Saul, peste care a fost Duhul lui Dumnezeu, când Duhul Sfânt a plecat, a venit un Duh rău. Și hai să vă spun ce se întâmpla, ce făcea Duhul ăsta, pentru că uh, istoricul Iosefus descrie, așa prezintă starea lui Saul. Fii atenți ce zice. Era ca și posedat de diavolul, de care a fost aproape sufocat sau strangulat. Nu mai putea da sfaturi bune, a devenit slab și nebunatic. Și-a pierdut tot curajul și strălucirea minții. Era fricos, alarmat de toate lucrurile. Era plin de mânie, suspicios, nervos și disperat. Asta era sau, mă. Așa că acest duh rău a venit peste el. Dar să ai grijă că nu asculți de Dumnezeu, Duhul Sfânt pleacă și știți, se creează un vacuum. Și în acel vacuum în Duhul tău vine alte duhuri care vor umple acolo. Și Biblia zice despre acest caz că e mai rău pentru aia care or au primit pe Duhul Spânci, după aia s -or doar lăsat. E mai rău pentru ei. Pentru că se creează un vacum acolo și vin Duhurile. Îmi aduc aminte când o tânără a intrat profesoară. Nu vă spun de ce, că după aia vă prindeți cei care stăți din biserică. O intrat, intrat în biserică și o venit la consiliere cu pastorul nostru. Păi n zis că are ceva probleme femeia asta. Era necăstorită. Ai fi că are ceva. Și când a ieșit pastorul, mi a spus te, tu știi la consiliere cu pastorul. te dăm scos șase duhurele din ea la o, o consiliere de două ore. Șase duhurele. Pentru că o nu mai era Pentru că nu mai ai scurs de Dumnezeu Și nu-ți dai seama Vindu-hrele Nu văd să vă speriu, dar e realitate asta se întâmplă Și slujitorii lui Saul Ei văd chestia asta Ce mă Saul mă, tu nu, ești, nu, mai ești, nu mai ești tu Ești ca bun. Și fii atent ce îți dă seama Își dă seama că Problema lui nu poate fi rezolvată cu doctori Cum hai să vă spună lucru? Ca și împărat nu ai tu acces la cea mai bună medicină posibilă? Păi eu m-am mai dat seama când Băsescu a avut probleme la coloană. Unde s-a operat Băsescu? Cine își poate spune? În Viena, mă, nu s-a operat la București, mă. De ce? Păi că o căutat cea mai bun tratament. Că e președinte. Nu e oricare om care merge acel la salon și se facă operație. Sau un beiuș. <laughs> da. Au mai mers Dani, Dani când am fost la Margita, la bunicii noștri, au desfădat cu Sania și mers cu Dania și și Au rupt. Uh, fost cu Sania și oricum, era zania ruptă, a intrat un fier de la Sania, a intrat în, în, uh, în pulpa aici. S-o deschis acolo și acum are semn. și de ce are semn? Că menicii din Margita au fost așa de bun, locosul perfect, că s-o deschis așa rana. Așa că orice împărat își permite... Să aibă cea mai bun tratament. Și Saul, pentru condiția lui Saul, nu era în tratament. Pentru că își dăm seama ce să-ți dăm rădăcini, să mănânci, ce te rezolvă rădăcinile. Ce să-ți dăm unguent, să te faci pe cap, ce rezolvă un unguent. Ce să-ți facem? Să-ți facem operații, să scoatem Duhul Rău din tine, nu putem. Să dați seama că există anumite probleme care poți să mergi la doctor toată viața ta, că nu vor da. Care e rădăcina problemei? Care-i rădăcina problemei? De ce, de exemplu, când merge, merge un doctor la un alcoolic și uh, merge și spune, uș, lasă-te mă că îți strigă sănătatea, nu se poate lăsa, îi deci, de ce? E un duh de, al, de acolo, un viciu peste viața lui, un duh rău care îl ține legat. Și poate să vină medicii și să-i dea topirule. Nu se va rezolva problema, pentru că, de ce? că e un duh. Ne luptăm cu duhuri. Și până nu liber de acel duh, poți să-i dai pirule, să-l ungi pe cap cu tot felul de mirodenii, cu Coca-Cola, că tot va vrea să bea. Un duh. Așa că se gândesc ei, mă, ce facem cu Saul? Și le vine la o idee. hai să, să, aducem, să aducem pe cineva să cânte, măcar să fie ușurată, să fie ușurat un pic. Acum, eu n-am timp să intru în puterea muzicii, am avut un mesaj, puterea muzicii, este interesat și n-ai ascultat mesajul ăla, du-te la stație și caută-l. Puterea muzicii, am vorbit încă din antichitate se știe că muzica are un impact. Și de aia, de exemplu, și astăzi diavolul se folosește de muzică și, -și strânge închinători. Uitați-vă la multe din concertele, Nirvana sau acelelalte formații, uitați-vă cum îți toți, cu mâinile sus. La cine credeți că se închină? Păi diavolul închinat de diavol acolo la concertul lor. Închinare diabolică, demonică. Și că diavolul folosește muzica de astăzi și dacă veți vedea așa cam ce, se, despre ce se cântă în muzică, în muzică populară, în muzica care auziți, de se cântă despre alcool. Nu? Se cântă despre alcool, cum îi uh, erau melodii uh, dulce vinul, melodii de genul acesta despre alcool, sex și uh, Uh, m m -aș, două trăim din muzică cam asta e tema abordată de ei să nu spuneți mie că deavă nu se folosește de muzică Ma, se folosește de ea așa că eu înțeleg puterea muzicii și și eu înțeles-o, să câma pe cineva să cânte un pic, să liniștească, ei știau că atâta poate muzica să, dacă atingi anumite într-adevăr te poate liniști sau te poate tulbura, mi-aduc aminte la un concert de rap la care am fost în Statele Unite, după cel concert și că creștin era, de a mers, a început să bată, acolo, dintr-o dată. A fost peste ei un duh de bătaie. s la bătaie după concert creștin de rap. Incredibil! Încă la Dunamis n-am văzut chestia asta și mă bucur. Înseamnă că e duhul e bun, care e peste Dunamis. Dar la concertul ăsta, domnule, a început să se bată în parc, acolo, în, lângă, lângă biserică, au început să se bată oameni. După concert, o primire au fost instigați. Așa că, unul din slujitorii deci hai să căutăm cineva care să cânte la, la harfă. Și harfa era foarte cunoscut instrument. Nu e acum chitară. harfa. Și unul din slujitorii îi zice, mă, ar fi fain să chemă unul cu harfa să cânte. E, harfă, e așa mai te liniștește un pic, hai să chemă pe cineva care, care știe să cânte la harfă să-ți cânte, să te liniștească un pic. E incredibil ce -i, ce -i cu tine, ești nebunatic sau. Oamenii au vrut binele lui. Și își dau seama că nu e vorba de un doctor aici. Și unul din slujitori l-a văzut, văzut pe David cântând undeva la harfă. Și acum fac o paranteză. Dacă ai un dar, ar trebui să te folosești de orice ocazie ca să îl folosești, să vadă oamenii ca ai acel dar. De exemplu, dacă este cineva aici care are darul de a, de a crea o webpage, un website, și numai tu știi că ai darul ăsta, ține-l acolo ascuns, să nu știe nimeni. Ține-l acolo ascuns. Închide-l într-un seif, să nu știe nimeni. Când e vorba, ce, să te implici undeva să faci un website pentru o biserică, sau să, nu cumva să-l să ții acolo ascuns. Că David nu a făcut așa. David, când avea ocazia să cânte pentru cineva, ești invitat, da. Eu știu cântam. Când se face, că are cine e talentat la dramă și ai darul ăsta... Tu ar trebui să-ți ridici mâna. Da mă, uite, eu am drame. Pentru că nu știi niciodată. Nu știi niciodată cine te vede. Și cum acea persoană care te vede poate să te conducă la destin. Pentru că nu vă dați seama, acea persoană care l-a văzut pe David, l-a băgat în palată pe David. Era mai aproape de destinul lui. Așa că dacă ai un talent, folosește-l. Folosește-l, nu-l ține Nu-l băga acolo, numai tu știi de el. De aia la tineri implicați, când vii la tineri implicați, să-ți dăm să completez un profil padie, unde una din lucruri e acolo abilitățile. Știu să fac mâncare, te punem la cafea. Știu să cos, facem la cu grădiniță și asta, avem nevoie de perdele, super. Abilitățile tale. Asta a fost o paranteză, închid paranteza. Îl cheamă pe David și David vine la palat. Și îl întâlnește Saul, și a Saul îi place de el. Și mai ce băiat diesel? Ați văzut ce, ce băiat era David. Acum, băieți, încercați să fiți, să simțiți. Fetele, ele deja simt, dar încercați și vă să simțiți despre ce e vorba aici la, la, la băiatul ăsta, David. Deci, David spune așa despre el. Știe să cânte. Deci, abilitat, el și-a dezvoltat abilitățile. Știi? Nu că ai învățat la grădiță, joci fotbal și tot așa înveți. Deci dezvolți, te implici și înveți. Știe să cânte, el este un om tare și voinic, un războinic. Vorbește bine, este frumos la chip. Domnul este cu el. Asta a fost caracterizarea lui David. Păi ca un împărat să așa un curicul în vete, sigur, <l> îl angajăm pe David. A venit David la palat și așa de mult de plăcut de David. Saul îi zice îi trimite mesajul s să auzi asta la aici la mine la palat e un prieten bun al meu și Biblia spune următorul veset poți să-l pui versetul uh, versetul 23 uitați-vă 1 Samuel 16 cu 23 și când Duhul, ăsta e Duhul rău trimis de Dumnezeu, venea peste Saul David lua harfa și cânta cu mâna lui Saul răsufla atunci mai ușor se simțea ușurat, Fie, fiți atenți, următorul verset. Și Duhul cel rău, ce făcea? Să vă aud pe toți. Nicăieri, niciodată, muzica n-a izgonit niciun demon. De ce dacă mergi la holograf și holograf îți cântă bine? Dan Bittman te încântă cu personalitatea lui și cu talentul lui și spune, ți-am dat un inel, și spune și parcă spune, ți-ește bucuri. De ce în acele concerte oamenii care merg cu duhuri rele, pleacă tot cu duhurele rele acasă? Știți de ce? Pentru că... Duhul cel rău nu pleacă de la oameni când cântă holograf. Știți de ce? Când au un de lemn pe părul balai. N-au. pe voltaj. Bă, ăștia sunt plini de acțiune. Nu vezi cum e acolo chelul, cum îți cântă? Nu numele lui. Ca este 20 de ani. E de voltaj. Au voltaj în ei. Asta e adevărul. Au voltaj, au curent electric care intră în ei. Și poți să mergi la concertul lor. Și dacă suferi și ai duh rău, duh de minciună, duh de mânie, poți să mergi la concertul lor și tot așa mergi acasă. Că acel duh nu pleacă datorită muzicii, Poți să fii cel mai bun muzicien. Tot așa mergi acasă. Dacă ai avut dureri de cap când ai mers la concertul lor, mai mari dureri de cap o să ai după concertul lor, îți spun eu. Mai ales dacă stai acolo lângă boxe chiar aproape, dacă vrei să-i vezi mai aproape, sigur o să simți basul în stomac. Du-te la Asia. Că ele sunt fete și poate fetele ajută alungarea demonilor. Și du să cânt, să ți cânte fetele Asia. Ia cu mine și inima ta. Acolo în valiză, undeva. Da. Și vei vedea un lucru. Că tot așa vei pleca acasă. Știți de ce? Pentru că nu au un de pe părul bălai. N-au. N-au un de lemn pe părul bălai. O, dar, când cântă David, demoni pleacă, duhuri rele pleacă. Tu ți imaginezi dacă ai fi avut o persoană în familie chinuit de un duh rău, duh de minciună, duh de beție, și l-ai fi putut aduce Lângă camera unde cântă David. Tu îți dai seama că dacă le aduceai lângă camera unde cânta David, Duhul rău putea să plece de la el. Tu îți dai seama. Dacă nu era în nu ma s-audă cântarea lui David. Mă s -audă. Ce era la David? Că muzica în sine... Are impact, te liniștește, depinde de muzică sau te tulbură, depinde de muzică. Are impact, are putere muzica, dar niciodată muzica în sine nu alungă demoni. Nu alungă demoni. Mai ai nevoie de ceva ca să, ca să scape persoană care ascultă durele, ai nevoie de un delem. pe părul balai. Un de lemn. Balai. De ce e Că și eu vreau să am un drept ala. Imediat vă zic. Pentru că diferența dintre știți care e diferența dintre holograf și trupa Salem sau trupa Agape sau ce trupă care îl onorează și stă în prezența lui, știți care e? Au un lem? Parul părul balai. Și ascultă-mă, eu spun un lucru Asigură-te că ori de câte ori O persoană cu un de pe părul bălai Cântă Tu fii prin preajmă Fii prin preajmă Că s-ar putea Și tu să fii eliberat Nu o să vrei Sau l-a vrut După aia revenea De ce te de avem așa de mult La închinare Între cântări Tot cântați acolo Ce cântați acolo? Iar noi nu știm. Ce cântați? Că nu scris acolo ce cântați. Scânteri noi. Scânteri dovnicește, scântări din inima noastră care izvoresc. Atât, noi nu înțelegem. E ok. Pentru că voi nu trebuie să înțelegeți, voi trebuie să simțiți numai unde lemnul pe parol balaj. Dacă nu mai simți, e ok. Și se spunea oamenii după ce veneau la o seară de închinare? De ce cântă 40 de minute? Și ce cântă în 40 de minute? Mătărită un de lemnului. Am vrea să curgă cât mai mult. Și peste tine. Că dar dacă stai și aproiești aproape și curge peste tine. De ce e unde un lemnul? Aici, la trupa de laudă și chinare credeți că, că ca să fii în trupă să ai voce doar. Și să fii creștin Dar nu e adevărat Pentru că am putea aduce un creștin aici Care să ne cânte Băi, și să ne cânte așa de fine la orgă Clasice Nu știu eu, clasice Și Auzi muzica asta Și incredibil, mă, incredibil Așa de Mă, știe să cânte mă. Îi, mișcă degetele alea mă, pe pe orga, incredibil. Și până aduc pe alt tânăr, mă, stai jos, aduc pe alt tânăr, el, poate nu știe chiar așa, câte și el bine. El poate chiar așa, încearcă și el să devină. Dar în momentul în care el pune, în momentul în care el pune mâna pe orgă, parcă fiore începe să treacă prin tine. și ce e E un lemnul de pe părul Balai. Și nu știu ce, ce simt. Că n-am simțit asta la holograf. N-am simțit asta nici la Asia, pe care îmi plăcea. Ce e? E un de lemnul de pe părul Balai. vreau să fiu lider de închinare. Te simt că mă mare să fiu lider de închinare. Știi când vei fi de închinare aici în Biserica Salem? Când vei avea un delem pe părul bălai. Eu n-am părul balai. Eu sunt brunet. Da, e ok. Că un lemnul ăsta poate să cadă și pe păr brunet și pe păr blond și pe șaten și pe roșcat, și pe creț, și pe drept, și pe păr scurt, și pe no hair. Pentru că nu părul contează, unde lemnul contează. Unde lemnul contează. Așa că dacă vrei să fii lider de închinare la Biserica Salem, cel puțin, un criteriu, următorul lucru, te lăsăm să cânți. Și vedem dacă simțim un delemnul. Că nu simțim un delemnul? Ești un cântăreț bun, dar n-ai un delem. Nu ne impresionează chestia asta, pentru că un cântăreț bun fără un delem, nu va nici niciun duh. Va cânta doar frumos. Cine va încânta cu vocea lui, dar atât! N-ai un delem. De ce crezi că legea o lăsăm să cânte, să conducă închinarea? Care e un delem? În n-ar avea un dilem, spune aici, poate rămâi lideră, grupă. Că un de lemn nu face diferența. Sunt multe formații care cântă creștine. Dacă mergi pe net și vezi acum, toți cântă. Isus, toți cântă. Dacă n-au un dilem, poate să cânte. Iată, dar cântă frumos. Duhurile rele rămân tot acolo, nu sunt deranjate. Gădați! Mai tare, nu vă aud! Știți ce, ce deranjează duhurile rele? Unde lemnul. Nu poți sta la mirosul unde lemnului. Nu poți sta. Și că ești aici și când-ți la chitară, când la bas, învață un lucru. Evi creștin. Fără să de un delemn ăsta, că dacă ai un delemn ăsta, când cânti la bas, duhurile pleacă, mai ales când, bum, bum, ei chiar le, chiar le zgonești. La tobe nu mai vorbesc. Când ai ungerea la tobe, le dai direct în cap la toți demonii care ies. Le dai de tsa, tsa, tsa. Deci îi chinui ca ai un delem. Fără un delemn avem doar muzicieni. La fiecare creștin muzician trebuie să-și facă rost de un dilem. lemn. Vă dați seama că și dacă cânti rap și ai un dilem. lemn, placă duhurile. Placă Deci Cum și-o căpătat ăsta un dilem. Mă bucur că m-ați întrebat. Nu am citit din 1 Samuel 16 cu 14. A întoarce o pagină la versetul dinainte a versetului 14 care știi ce i-a luat dinainte? 13 13 oh, oh, ce, gata, ghinion, 13 a ah. nu, noi nu credem în ghinion Isus a, a avut 12 ucenici au fost 13 și a fost chiar ok cu ei că Iuda au plecat lor în idei după aia pe urmă versetul 13 descrie cum a primit David un de lemn. Samuel a luat cornul cu un de lemn, Samuel a mers să ungă, să ungă pe de împărat, pe unul din fii, Dumnezeu i-a zis să meargă. Și a trecut, Isaia era tatălui David, a trecut pe toți fiii lui mai mari. David era la oi și Domnul Lui Dumnezeu întreabă, nu mai ai alți fii? David este chemat de la oi. Și... Samuel, când l-a văzut pe el, a luat cornul cu un dilem, ai pus și la un sunt mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Deci, ce se întâmplă când primești un de de pe părul balai? Dulcea îmi vine peste tine. Și orice abilitate ai o folosește. Iisus Hristos, în râul Iordan, când a fost botezat de Ioan, uai, parcă tot se rimea, trebuie să fac un rap asta. Iisus Hristos, când a fost botezat de Ioan, în râul Iordan, ce s-a întâmplat? La duciți aminte, s-a deschis cerul și Duhul lui Dumnezeu, un de porumbel, s-a așezat peste el la unț. Și știți ce spuneau oamenii despre Iisus Hristos? Deci el ne învață, nu ca și cărturarii, El ne învață ca unul care are putere. De ce? Era unț cu Ce înseamnă ungerea? Înseamnă puterea Duhului Sfânt. Când ești unț, Robi, când ca o persoană unsă, ai un delemnul de pe părul bălaie. Pentru că restaurăm cortul lui David. ai cum să restaurezi cortul lui David fără un de de pe părul bălaie. Pentru că diferența care o face e Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. l uns în mijlocul fraților lui și Duhul Sfânt a venit peste el. Cum ar fi să vii tu la o întâlnire de genul acesta și să fi în preajma acestui undelemn de pe părul balai și să-l dorești să schimbe și viața ta. Mirosul lui alungă duhuri rele. Nu mă atâta, dar când vii în biserică și se prelinge undelemnul asta pe viața ta și merge acasă la tine, în camera ta și când părinții tăi se ceartă și tu n ai nimic, ce poți să faci? Tu începi să cânți ca David pentru că ai un de lemn de pe părul bălai pe tine și începi să cânți. Și în timp ce tu cânți, părinții tăi încep să nu mai se certe pentru că e mirosul un de lemnului de pe tine. E mirosul. Ce s-ar întâmpla dacă am duce un de lemnul de aici în casele noastre și mirosul să fie simțit în casele noastre Duhul de beție Ar fugi Când tu ai duce un lemnul în casă ta Și ai începe să cânti Un unde lemnul de pe părul balai, Și ai începe să cânti Și tatăl tău care este bețiv Se poate transforma Într-un alt om Dacă ai prinde un pic din un lemnul ăsta Dacă s-ar plinge peste tine Cum ar fi să-ți aduci prietenul tău la seara de tineret și știi că știi că are ceva duhuri peste el. Știi ce face, știi că alea duhurile duhuri rele care îl necășesc, nu împlinit. Și-l aduci la seara de tineret în timpul închinării. De-aia 40 de minute ne închinăm. Pentru că da dacă acel un de lemn se scurge și pe el și duhurile rele pleacă de la el. Cum ar fi ca seara de tinerețe să se cunoască ca o seară în care oamenii intră într-un fel și ies în altul, pentru că s-au prelins un de, de pe părul Balai și pe ei. Biserica Salem restaurează cortul lui David, dar restaurarea cortului lui David și a muzicii din cortul lui David, fără un de, de pe părul Balai, e doar o muzică bună. Atât. Avem nevoie de un de, de pe părul Balai. În viața noastră și să o ducem în casele noastre, pe strada noastră, în școală noastră, ca duhurile rele. Pentru că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, la duștia asta, ci Efesen spune împotriva căpetenilor, domniilor, puterile, puterilor întunericului acestui via și duhurilor răutății care sunt pe locurile celești. Salem să fie o seară care oamenii să fie ușurați pentru că ai venit într-un loc în care poți să primești un de lemn. pe parul balai. Închide ochii acolo unde ești. Tată din cerul, în această seară, am înțeles că atunci când Duhul ce cel Sfânt vine în viața noastră, primim o ungere acel unde de lemn de pe părul ăla. Și așa un ne dă putere, tată. Am vrea să avem putere, am vrea să cântăm cu putere, am vrea să vorbim cu putere. Ca orice duh și putere demonică, care încearcă să atace, oricare din cei apropiați n-o pe noi, să plece, să nu ne mai atace pe noi. Înțelegem că suntem într-un război spiritual în care puterile întunericului încearcă să ne distrugă, pentru că știu că nu mai am mult timp până când tu vii și vei arunca în veci, pe veșnicie, în acel iaz de foc. Și fac tot posibilul ca să tragă cât mai mulți după ei. Și că dată numele lui Iisus, mă rog să ridici fiecare închinător astăzi, să înțeleagă că mai mult decât orice are nevoie de unde lemnul, de pe părul bălai în viața lui. Și singurul mod în care îl poate primi este dacă sta aproape de tine, cum David a stat. Împărtășie cu Duhul Tău cel Sfânt, zilnic. Duhul Sfânt să devine cel mai bun prieten al lor. Și mă rog în seara asta Tu să ne ajuți pe fiecare, Doamne, să înțelegem că fără un de lemnul de pe părul lui noi vom fi doar niște cântători fără putere. Vom cânta ca ceilalți, dar nu vom avea putere. Așa că te rog în seara asta să pui o dorință în inima fiecăruia. De a nu ispiti pe Duhul Sfânt, de a nu necăji pe Duhul Sfânt. mi duc aminte, Tată, cum spunea David, în una din rugăciunile lui, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Pentru că știa că fără Duhul Sfânt este doar un alt cântăreț. N-are putere. Vă rog, Doamne, că ori de câte ori tinerii își vor aduce aici la biserică, prietenii îi vor aduce aici, în timp ce intră în tangență cu acest undelem de pe părul Balai, ungerea ta, duhurile rele să plece din ei, să experimenteze libertate adevărată, doar pentru că stau aproape de o persoană care are undelem de pe părul Balai. Are undelem. Vă mă rog, Doamne, că această revoluție care tot începe, această restaurare a cortului lui David în biserică, să o ducem în zonele și în cartierele unde locuim, acolo oamenii munciți de duhurile să fie și eliberați, să cântăm laudele tale oriunde suntem, a rele să plece, să biruim puterile întunericului, în numele lui Isus, mă rog. Din ce stai și te gândești la care e rolul tău, ce trebuie să faci tu ca să-l menții pe Duhul Sfânt. Să nu te ataci niciun Duh rău, ci să stai aproape de Duhul Sfânt, să-l fii, să faci prietenul tău, să ai acel un de lemn de pe părul bălai. Ce schimbări trebuie să tu în viața ta ca să ai o relație mai apropiată decât Dumnezeu, pentru că vrei un de lemnul ăsta. Și vreau să pun o întrebare. Din în ce tu stai și te gândești la asta? Dacă ești aici în seara asta și tu nu ai. Până nu o pe Dumnezeu.